ده ده ملاوی دو پتایات ساتهی اشاواتی توید سنت که ست این مرکز دکان نمبر تاییس ابتو رحمت لازان از ده مین چوک جانگیر روڈ سوادی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-1510-1024 زکا ویلی ده ده داقا تیشتا چه ده من خوب کیولی ده چه ده دا وګورو بال قول له دا وروغو خبره یو سړی و مونږ تا وا ګيره پرې ځا ناغوې هر یا مونږ کینو সহিত جوړ کو نو دا څه دلیل دا شانتوي چې ځان به مکه بینک کې پیسې کې دے تصف په واخلې کته وه چې حرام وی یره په دې باندې فتویش تکنه یره ولما دا جائز کړی دی کړه مدغشانتے مون قوت و پهل نه دی چې له خرازی پک پلاو وروړي لدا کوستا لپاره دلیل نه دی زخرا دی تعویل شه زخره فال قول چې ازره دیو خبره کيښته شي نه وستا لپاره کنه دلیلي چې بستاي او بس بس کار کو سمي اوهول تاغي رولاته आवाज کو سارته کوشو بعد نه اوتل جوړونه دې مضبوط شو نو بځا بګنه ستانه لپاره اون دلیل وګرځي نه دلیل دا اللہ کتاب دی صرف اتفاقیات د تک خبری دا خو دین نده دلیل نده نو دیتویلی شی رخ رو پلکتاول خوا د دو که خبری پا دیو خو سڑی آگا ما شما نو لو یو بلتب لگیاو سنگ چاگی واد لگیاو کوٹانای کیا لو بی کئی کنا نو دو گروپ بشوارو نو یو گروپ با تیرشتا گوختا جمون لري ستراکه نو دسرې به امیل په یغال به دلیګي نایمته نه نه کی کنه دا کو تاسو درو موه سرستوشن بیا وګورئ ته جنگ جګړې او پساجا ته غوبلي نو ظاهر کې اوسله پدې دوکشی بیا پګتینه زخر وفال قولی داولی خبرې د دوکي خبرې غرورا د بار د دوکي ولوشا ربک کچره خو خوی دراستا ما فعلوه دی بلا کار نو کله فلرهم و دی आवाज چې دی جوړی چې کوم درو وي دی بوچا درو وي پوش حق برستا دا سالو را ما کېدرا چستا خلاف بيوبلتا خبره خود لشی اعتراضات دا وای دایګ راست پهو کې دا شانته دای نستا مقابلہ کې به ماحال خراب وي دا د انبیا او جوندو شهر پیغمبرتا دشمنولو راتبه تر تشجيع ادب حاضرین کار اخلي تبې الدفاع نه کې تب خپل کار سره کار ساتي دا ولي کې دا د دوکې د دا خبره هغه دوکه څه ده ولي تصغى او او چميلانو کې دې خبره وتا افدت الذین ظلون دا اغ لا يؤمنون بالآخرت چیمان ما بآخرتو ولی ارضو او چدی پسند کی خوخی دا خبری ولی اقترفو ما هم مقترفون او چدی کئی اغسو چدی کئی کسب تمراد دی درات اقتصاد توی ولی اقتصبو ما هم مقتصبون چدی لگیای کسب کی گناکی ظلون دا ناپو خلق او یمان نور علی پاک شیطانی خبرو ته لري توجہ کړی هغه خوخي هغه پسندي دالې صفوت نه کړی او چکم ګنا کې اختری پر هغه نو توبه نو بس تاریک لګیا دي تراقب کوي ولي يقتربوا باهم مقترب چا کسب کوي لګیاي کوشش د دشمن هغه شیطانداري چهلر توې اونबाजी ماحول زم نه کې دین ترای شي وچه پاکمو کارونو کے اختری انو چه پاگئی کنورم پاکوازی یو قوادہ خبری دی, دی دولیو زخرب بل قوادہ اللہ کتاب دے وخاز کتاب پریزم او تاسو پس روان شم اف غیر اللہ ابتغی حکمان آیا پاس سواد اللہ بل پیسلک ان کے امن سفر حکمان چه زمان اس تاسو مز کے پیسلو کی چه تاسو حق و ایک ازو زبل کتابو لٹو بہو اللذی اللہ غزات اَنْزَلَ إِلَيْكُمُ <تصفح> <تصفح> <تصفح> الْكِتَابَ مُفَصَّلًا چنازل کرلے داوستا کتاب واضحا مفصلا تفصیلا فا اقی مسلا جاغب و نیادی دا اقیده مسلا قرآن و مجید سمر تفصیل سر ذکر کرلے ہر قبر ہر اعتراض لاغیه جواب کرلے ہر قسم دلعیل پر ذکر کرلے مفصلا نو دا واضحا کتاب د اللہ پریزم او تانسو جده زاننکا بی خبری جوڑی کردی زخرفا القول ناقی پس روان شما دا قرآن قطع سوگوره زنگ با دی او دویم دلیل نقل ذکر کی دا احلی کتابونا یو دا کتاب شو او دویم والذین آتیناهم الكتاب راغ خلقو چور کردیمون اغیدر کتابو علمونه فوئیگی انہو منظل من ردکا بالحقو چیا قینن دا قرآن نازل کرشے دے دراستانہ اپ حق سرا فلا تکونن من المومترین پس مکی گتو شکون گنا اے ورتن کیا تو بڑے خبروں کے شکوں نے کہتا چہ قرآن دا کما خبر کری اگوا خلا خبر بس مرو انے گا اپ ا بو کی اج وی ہے حقیقت پگ نتگواری پا شک کی پرینوزی فلا تکولن من الممتلین ذکر چکال باطل پرس خپل دلیل ہوئی باطل دلیل او خبره اکی نتاب شک کی غرزی چیرہ مال دے شک پیدا کر نا ذان لبا شک نا پیدا کر نخاطب هر سکچی نقران اغتوئیقا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوئے امراد تنور خلق دی ذکر آیات کریمہ جراغلیو چکتو پا شک کیکا دا هغه خلکو نه دا بوځي کتاب ولا ورکه لښوې دي نبی عليه السلام ویلو چې لا اشکو ولا اطن زنه شک کومه نه دا بوځکو ندلته هم خبره دا مخاطب مخاطب چې سوګدي نور خلق هغه دا اوري چې پره خیال کوي دا داسې کتاب راغلي لري چې ری کې بدله ناراضي اغاز مرشان کتاب دي واغې سره خپل تعلق جوړکا سره دوکو نه بچي وَتَمَّتْ آه, كَلِمَةُ رَبِّكَ وَتَمَعَمَ شُوِدَا كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدْلًا درشتياو وَدَيْنْسَابًا قرآن درس كتاب ده كم اخبار یا ذكر کل ده كم واقعات یا ذكر کل ده صدقًا نغرير درشتياو ده ودخشان كم حكمون و عوامل یا ذكر کل ده نغرير ده انساس دي ودیدی اطلاق کیږي په مجموعه کلام باندې هم نو ديږي ته مراد کلام دي وتامت کلمتو ربك او پرشهوي دي دا. کلام داربستا صدقوا وعدلا اعتبار د رشتیا و انصاب و قران انصاب کتاب او د انسان په وړاندې انسان کتاب دي او واقعيات چې کوم ویل دی هغه بالکل رشتياري شک بغیر نشته لا مبدل الکلمات نشته ری بدلون کې الله کلام نه داګه ناسخ الاگر بدلے ان کی نشتا دا غوتنه په ییږي چته دا یعز وی یهود په حق کې نذر شو نو قرانونه نذر یهود په حق کې دی یا د مشرکان په حق کې دی یا د مؤمنانو په حق کې دی نو چې د مؤمنانو دغه خبر رس ا جیهود نصارا او مشرکان له طالبو کې سړي لري له دې دا ستالوم چکم سپات یا گناهونه پا مخکنو خلقو کیو قرآن وصرا خطاب کو نوکو اس اغا موجود شنو قرآن خطاب باغی سرئی سر قیامت اپوری خطاب لا مبدلہ دیکلی معتی دی. نشتری بدلون کی اللہ کلام لرہ وہو السمیع العلیم او غاردون کی فوہ دی ام بیا برا تاوی چیزا یوازی مون قدا خبرنکو سمر الدنیا دا سمر خلق دے چیزی پا دے خبرن دے او داد من دلیل دیو خلق با دیو طریقه بانده روان دیو دیو سی کئی نو جواب کئی تب او تو او ایم تطع اکثر من فی الارض کچری تو خبر امانی دا اکثر اگا خلقو چی بزمکا کی دی یو دلوک عنو سبیل اللہ وابد ایتال را دو دین دال لانا گمراح با دیو داولی پاک پل گمراح دیو چیو سنی پاک پل گمراح اینو بلتبا لا روخی خوف او دسانی بابلو دسانگوی خیلی نگور او فسرین زکر تجربه نا ثابتا را تاریخ د مطالعه نا ثابتا دا چی با دنیا که خلق خلقو و خیارو اقبرو خلق دا دیر لک تیر شوید او اکثر چی دی نا خرسری اگم را حری اگه بس پیوتری قروان شی گنانگار عبیدی نا نن دا اگه سمرا کس وليه رایک شه تعالی صرده او بلډیر دوکی ولې تسغا الیه نو کخلقو بذروانی گډیرو بذروانی گې یو د لوګ عن سبین الله گمراه وکیت د زندالانه وا بلې تا د لارې دالانه دې یتبعون الا الظن دې تابیدانن کې مگر د گمان و ان هم او نر مگر اٹکل وای و تو خبر کې قسم ی کنا متو خبر نو اکثر وباسه مراو اينه گه ها اکثر دليل نه دي ها دا سه اکثر چهغه په خپل اعتبار سره زيادتي اطاري دروغ او گومان نشي كه حق برستي بیاوهه ټيك تا و چون پاي دا اکثر راهه ته چون و ګوره له غاليب خبر دايغه چغي وبيدله گمراه داغه دا دليل نه دي جنه د ټول خلق جدا کار کیه اپ دې معاشره کې جدا کار کیږي نو نه دا غلط دي یا به مونږ د سنتو کار ځکه نشو کولې څو ور ټول خلق یو طریقې کې مونږ په لګه ورنه خلک وځوي کته دا ګټه ګوره نبی الدین نشي چلونه خا دین باندې بیا عمل غلاني ان ربک هو اعلم یقینا الناس تا اگر حکبر دي ميه يضل عن سبيله فاقا چاہا جو گمراکی گی دلار داغانا اگر تا معلوم دی که چکم صلی گمراحا دی و هو اعلم بالمحتدین اگر خبر دی پلار مندن کو دی خلاص مقصد روود دو طول مضمون چې د صورت داول نشور شیو دی زی پوری دا یو خیصاوه و دیکی سا پینزوشت پوری عدی اللہ عقلی زکر شو او پا کې ردو شده صلور قسمه شرکو شرک في التصررح شرک في الدعاء شرک في العلم شرک في العبادت هذا ردو او صلور قسمه مشرکانو بانده ردو مشرکين بالعباد الصالحين مشرکين بالملائكة مشرکين بالجن مشرکين بالكواكب مناظرت ابراهيم علیه السلام ذكر قلع لطوم صلور مشرکانو او د ولله انبياو ذکر یو کو كلهم بعثو على التوحید چټول په توحید باندې لیکن لګلی او ترغیبات توحید ته دا یو حصہ د دې پرې لګول شو دین ورسره دوه مې حصہ د سورته او او بګې رد تحریما تو د غیر الله اذنیا ذاتو د غیر الله چوده الله نه زیاده بلچا پونم څه شي حرام شوه یا ما نختہ کول دا نا بالکل حرام دی په دې به قران تفصيل کوي دې ته وې رد شرک یو اعتقاد شرکو تاګه ذکروشه څلور قسم اول فعلی شرک عمل کې بکار کې دا رد کوي پته حریمات د هغه ور الله چولې دا صدا په دان مان دي حرام کړي فقولو پس قرانه تاسو محمد رسول الله علیه نا غسنا دیات کلی شوی نون د الله پاغه باندې ان کوم دوم بیااتین مؤمنین کچریتا سو پیااتون ځاللا باندې ایمان روون کی فقلو مخ کیوې خلقو با زمرانه نه گئے کین ر دین نه باورړي خلق یو سیز حرام کړي دي بزن باندې دنیا کې توغورا یا پټول کلی کیو ملکیو ورنې او حرام دي ولي حرام دي دلې لوار فرایز نشته یو کلی بهي نیو مالګه به خاص کری چې دا حرام ده بلبل دا باندې شي وړي ولی پس زمون خلک ویني نه کړینو استادو خلک شارعین دې دې بدین جوړي خه بلانه کلیله په دې ټول کلی کې څوک کټام نه نه کړی دا ولي تاسو یې پرې دوځه مردار ده د ځان حلال او حرام جوړه نو که ته خلقو پس روانېږي په دې دا خبر نو قران وی فکلو خلک پرې څ کوم حلال زړه غوړې غوړې دا غاسو نه چې اډغلي شي نو د الله په باندې چې بسم الله دې شي نو الله دې نور برکت دې اټه دې کلم مفسرین او دایمو خپل خپل مذاهب دې چیرې او سړې زل حقي او بسم الله دې شي نو څنګه به نو سړې تبقتی شي کده ملحدو بيدینو مشرکو دحريو ندازس به اتفاق مسلمان دې کله تاسو مې چې اقدار سره بالکل خرابې هغه بسم الله او دخل کو را پوه چې اقیده خراب ده ناګې هم من من شکور کوي او چې سړې بسم الله وي نبی اجازه ده ټک دا مسلمان دې صحیح سړې دې منزار دې دیندار دې کليمه یې راښو او صحیح ده ذکروست چې لازمي دې و کې نه وته بیا بسم الله وي ګره یا جوړ کې هوښتا نه زړه کې شته ار مو سلمان چنوند هغه مسلمان څنګه انه کلمه ویلې د زړه کې شته ترتل واره د واجبات شنو زه خبره نه ده اول دا قصدنه او عنادن پهونه پرې خو دا نو دا به خبره ده چې کپې یې را باندې پرې خو دا نو څه حلال نه او کنه قصدنه او طیرا د باندې پر خدا آمدن نبی اجازه ستورا کنه نه له حرام که یو څه د غیر الله په نوم منل شه او بغه بسم الله وي او د حلال کی نوم جایز کیږي او دا نیت باندې خراب شوي انما الاعمال بالنیات دا یو نیت غلت شکنه انقر د غیر الله نور چې الله نوم په راست شه وي نو دا باندې وي چرته کوڅه سره وانت ذکر اره نو ایا را تاسو له اساس توورغون دې نه ودیدلونه علی دا خو تاسو استغفار خو بدید چې دیندار لري اپ دې نو بالکل تراو انا غولش خو چې دا غرل نه باندې نه بیا به ډیره کلی می و هم نه پاکي ان کو ندم بیاياته مؤمنین پتاوځا الله پایا زنباند ایمان وروکه مشرکان نو دا اعتراض کړو چره په خپل لازمي حلال کې نه هدا حلال وای اجلای حلال کې ان مردا رشي لوی هغه بیا تاسو حرام غړې نو جوابدارې چې موږ د ځان نه نه کوې څه جوړولې فلاحوکم کړه دا غنم خوګده چې پکم ساروي دا غنم وراسته شه یو په هغه چې مردا لري کنه لفظ داغه ذکر کړی نبی اسلامي نو محمد دار زړیو بسم الله انه شو ویل چې ته هلایې چې سروه حلال دي اته ذبحه بسم الله دی ویل ټول سیدا او جما نختني کچره اته اوس باتون الله باندې ایمان وروونکي ومالکم اسو ویل تاسو نه خورې مما ذکر الله علیها دا غسن چې یاد کړی شوی نوم الله باغې باندې چې حلال شز دي وتهول داګې انکار کوي چې دا د نخرما دغه هغه بیمار پاللي یا یو زړهجه حلاله کوله د اوسله دا دغه چې مالی حرام نه نو کدا غینه پال کېنه بیا هم تیکتا خو اس خبره پیغمبر کښې نشتا اته وځو نو پرم دا ولي او یقینن تفصيل کړه الله تاسو ته حرم علیکم داغه سوچ حرام کړي تاسو باندې الا ما تورثتم مګر اگر مجبور کړی شي تا स्वागतه ده اجازه خو راغتا چې ډیګ رغي شي کمزونه حرام کړی دي وړاندې تفسیر کړی رنه نو یو صورت ما یادا کنه مخکې ذکرن نو پاري او سوال راځه چیرې صورت ما د دې صورت له نام نه رښتونه دا څنګه خبره ده چې تفسیر رښتونه شي وړاندې قرآن یې تاسو ته باسو جواب کړو چې دا صورت نحل هلې کې جگمزه کړشمې دي راغې ا دی دے؟ بیان ده؟ جواب په ټیکته دی هغه بیا یو سوال راټو چل دې تفصیل تفصيل نشتا کنه اذن ته قران وفصل له لږ ده جواب داره چیا اخو الله فصل نماز څنګه د مزارې په معنا کې واخلو چې الله وتاه تفصیل تفصيل کوي نبی ارستو صورت ميدان حاضر او کپ دې خپل معنا زری نبی ا د قران مجید دوان ترتیبونه د الله طرف نبی سورۃ مائده جمع کې کوم تیر شن دغه هم سیدا تو... دا ترتیب قوم او او کیف لري کنه چاره ځان نه کونه تفصیل بګې دا اوستا یا تفصیل اکرې دیتا اوستا دا غوږونو جہارم کړی دی په تاسو وګاره کا مجبور شې غه تا وین کثیرن او یقین اندیر لې ضلونه بهواهم خامخ گمراه کې خلق او خپلوا قیشاه تو به اهوا ایم په کله رايو په کله و او ارزوګانو ا دليل وسريو درنهسته هغه خلک وو او حلال سزونه په حرام کړی دا یا يا حرام زونه دي هغه وته حلال کړی چې جدا خوردا لا خوردان په خپل دشي وې چې زوته وې نو هغه ازم ک حلال شی خورلې خور چې دغه شی د جوړ شي نه بیا د خورایګ څخه خلل شي وځي دي کنه نو کته اړو حلال څه دخوړو ودا غین خرده جوړ شي هه چې بده بادان پورې ودی نبی هغه د خوراکي ویدا خوردا خوردا څه کوي نو چې په ظاهر کې ده ګناه نو څه کوته وي چې را څنګه لكه ده ګنانه تاسو اړوي راو پرځو چا له پیراخ کله وي نه توبید یاره لو ته بسم الله ونوي نو څه حل شي دا به حکمني دګیر الله نوم دی ورکاستهل جداد پلانې په نوم باندې خو دغه کې سجله دې حرام شو نو یو دغه اش کتابه بسم الله او نه و نا حلال لګه حرام حرام دا ولي یا هغه جواب چې اوسړې په لکه ته وې کنه چې د طلاقې نو دې طلاق یو څه ځلې چې په دې باندې اوسېد حرامي ګرځي د پاره او منشي تعلق ختم شي رشتہ ختم شي نو داګه ټاکوم بللار طرف نه راغله او دا غشانت راغی الله پهلم دی اوس مړه ناغم حرانې دا ټول قرآن نه نو یو مانیبل نه مانی داګه کونی شوی لګان د طلاق وړ ټکی او بل کوه قرده منه خدای دی دې کې دازه حرمت راځي څنګه دا راځي نو ډیر خلک دي چې پکولو خیالات باندې نور ګم راه کوي بغیر علم به دلیل لا هو اعلم بالمعتدين یقین النبس تا خبر دی په زیادتی که اون کو بالمعتدین جسو زیادتی که الله رب العزت ترا دو قسم سیزون پیدا کردی دی دنیا کی چیو خیستا و پاک دی او بالگندہ او حرام دي پاک سیزون او گورا میوی دی انگور مختلف سیزون که او حرام یا خطرناک و نقصانی سیزون اگر داری چی زهر دی ګند شيونه دي کیمیکل وغیرہ شي دا ورس کافر ته نقصان کیږي نو دا را شانتې پاره په دې نو حلال او حرام ګرځولې کنه زګه په حرامو کې پیدای نشته ټول نقصان نقصان دي هدي وی چیرہ واس تکن دیور دیو مې دیو بس فرای کې دی نو کله چې و فرق نکي خدا خابد جائز و نا جائز و حلال و حرام و ناپاك نا تنميز روك و دي تاوى معتدير فس دي بيا دكر لناواتو دخوز اقول نختوارو لکن اعتدار ستاوى زيادته جا حلال و حرام ايوشان مكروت اللاو ايداماتا معلوم دي اي زب قوية ايگاما زب واشا قد يبعو اذاب باركم معتدير وذرو ظاهر الاثمي وباطينا پریذ احکار غنا اوپټ غنا احکار غنا پریذ او باتن غنا پریذ دا بیرو بسري نو اقوال دې دا کمي دي نو کیسونه پکې جوړ کړې شي هغه باطکاری هغه احکارې خلک ویني اکم چپټي خلکونه نا کوم هم سيمانات احکار غنا اوپټ غنا مای خورزه کوېږي په دې ما شرک چکم ګناونه دي کنه نو صح کار دي ټول خلک کوي یا یو ثاني کې هو باغ پکې نه کی سدازري ځاګه پټ کوي ناغم هرندې اومل د اګنوم ځان ساتل غواړي دروازه یا دي چوکوران توګه موګه پری دې ځانته او ساته ځانته بچ کې و ضرو آ دغه شانته بادکارې شو نو خو ځی کار چه داکم بیدین قومونه دی نو پاقی که چی او یا چا د پی نخصان اخبکان رسی نو اگر دیوی دا با نکوی دا ماند او چه پتی یا پیسو نه گی نا نبیاخو جایز ده لکه زنه و بدکاری شو کرد نو چه کلت یا صدی و نانه صره بدکاری اکلا او اگه داوی ما سره داکار پزور شو بدکار ده نو صدی مجرم دیدی دی بونی گولیش او کنهغه په خپل اخو خلګیاو بس بیا خو سر ګنا نه دی بیا خو بالکل نه سره مجرم نه نه بیا خو ټیک کار دی دا ری بنسبان دی نو مسلمان دا پر قرآن جو کوم قانون یې خره راغداري چپټ ته او کار دی نو ګنا حرام نه دا باندې کې کبا ګان کیږي په आवाज یې ښار کې دې مقام سره مناسب به تر معنی دا وا وذروا ظاهر الاسم وباطنا پرید ایخ کارا گونا اوپت گونا کافیر تاسو گم را حکی تاسو بانده حرام سی زون خوری تاسو بانده حلال سی زون حرام ارغوالی نو نو اخ کارا خبره مانای او نو پت پڑو کسا شکشو براوله چیره ٹک دا مونگو مساله وو ریده خاقشان تیزه مونگو اڑنالی چر دا سر با مونگو سنگ خورو پا خواده سر آروان خبره چې مانای حرام د چا حرام کده ایره تک ده مسئله مونگوره ده خوزه مونگ اصله که دهشته و یره رازی دشنه جامعه نه چه دیسه را بیا پر مونگ بانده مصیبت رازی اچه جامعه اواجو له ناگده اواز را بانده وشنه ساله جیب دشن ایره بیماری راگده ایره جنگ جوڑ شه پاکور که یا بده شکوڑ شه ونه مختلف خبری نخکارا او باتن ارزو جیدابا پریز دا شانتاله خلقو د وجه نداوي چر بس ما نهخته بس کړی ذ خیر الله انظم درگاوونو لا قبرونو لا چې دا وی ما نهخته کوم کنه ها او چې دا د نظر نه بنای په بیا لګایه او کار کې یا پڑھ کې بلزو کولېګي وا دا عادت نه پریز قرآن وی او کپټي نو جانتے بچکې غنا پرے ہے ان الذين ييقن <تصفيق> ان خلقه يكسبون الاثم جكاين سيعذابون ما سيعذابون سردت ديل با سزا بما كانوا يقترفون باغس ذيكول ديچكم كسبكوكن ذاری بول سزا وركليش ولا تاكلوا اما قرتازو مما لم يذكر اسم الله عليه داغسنا جند ياكلشوي نمد الله باغي بندي وين هو او یا کینان داسز حرام دی چې دلان هم په یاد نکړې شو دبل چان هم په کو یا قصد نه به پرې کو ده و انه لفسق اذنځ ته په دې دا وې چې دا سړی ګناه به پاغه چاپه دي چاپه نو ناغس تول نو له خوې جایز دی Tale rakam rane جایز و و انه لفسق حرام دی یا داکار چو دا غیر اللہ نم پی اخلی و دا اللہ نم پریزی داکار صدی لفیسکو دا دا گناہکار دا دا شرککار دا دا سزب ام پلتتے او حرام دے او داکار دا گناہ دے ناروادے من اوکڑا خواد دا یا تونر اگلو ام دا دا مشرکانو پو جواب کی دا فارس خلقو مجوسو تا دا طریقہ خولوا د دیا دیسر دیر لوی لیند ناغیو تاوی سمسو گورا فما تذبحو انتا بیدکار بسکین ان فهو حلال ان چتے فاق پل لاز پچارو زبحہ کنو حلال لے او کم چلا دو سوز رو پتور بانده حلال کرده کنی مردارا نو گورا آگا حرام گرن نو قرآن و مجید پاق پل لاز آگئی جوابو کخا سو داگی نو پراکو نکے گورے اگو حرام دی و دلانه په اوسېست کې برکات او حلال والے دلاله پنن سر راځي اته د الله برکات نن دې په وانه وسه بس اخ بیا حرام نه مشره ګانو نور چا مونږه بسم الله تعالی و العزابه په وي وين الشیاطین او یقینا شیتانانو د یوسونا خامخات خلخین او شاریکي اپ ځل الى اولیائهم اقبلو دوستانو لرا لیو جادلوکم جو جگڑو کی تاوستارا تا تبولاری چی نولی نخوم حرام نده و حلال لی دا جگڑ بررس رکوی شیطانانی دیتا تیاری و جوڑی اگر تایو حونا شواسوسی و رتاچی دایی دا تکنا اگر ابو زمیل ذکر کردو چی مونگی بن عباس رضا اللہ عنہ حضر اناس اگر آو بلی اوتانومو با دا داوکه لګنه جماعت مو حقيقي ابن عباس رضي الله عنه دی چګوره پلانې چدي ابو اسحاق دی غدا داوکه ابن عباس وسلم چاو دي رشاوي نه مات نه پرتو کوه او مې وي چوره ابن عباس دیږي دي رشاوي سیاګو وي چې هم ما او احياني وحي الله داغه جو وحي دي کنه يا ونه دا, دا. دا الله وحي او بلده شيطان نو فوحي الله الى محمد صلى الله عليه وسلم او وحي الشيطان الى اولياءه اذا الله کوموحله راغه محمد رسول الله ته كي او چده شيطان کوموحله نو هغه پخلو ہندوستانو ته كي نو فرياده ته دا شيطان وحي کي ها اگر اذي ودته فريقي سمرج بيدنا او دروغجن خلقو نو بو دعوی کوله دا دي شیطان نمول کو وسوسه اچوله تاګه تم وحيو وي ینه پټه وسوسه وته په لکه واچوله سو کې وی نه دغه کې وته وحيو وي تاګه شان اشاره وته کوي طریقې وته کوي په لوستانو ته آو اغه ودري دې خبره ته چې خبره استبان دې ترازو کې داغینه پوسو کې او مقابلو کې خلق وته ودري کجر تاسو خبر او من له دې انکم لمشرکون یقینا تعصبه قام مشرکان شيء شرک اول څه شین دي مفسرین چتا د الله د حکم او د قانون مخوالو اذ برابر الله خبر او من تر سرخ کته نو دې بل سنش تا جلال اوس حرام کلو یا غي حلال کلو او تا هغه له اموکو نو یہودانو بارکہ راغلی او قران ویلو چې تخذو احبارہم وربانہم ارباباً من دون الله دی خپل بزرگاں اولما هغه څنګه رسول دی خدایا حاتم نبی علیہ السلام ویلو چې ما عبادتوهم هغه ور دي عبادت نره کړي او قران وی ارباب غرزولې نبی علیہ السلام رضوی چې بلا انهم احل لهم الحرام وحرم عليهم الحلال <تصفيق> دی لګې دلې دی نو هغه حرام څه زونه حلال کړو او حلال زونه نه نه به دی <تصفيق> حرام کړو دا د عبادت دی تکنو کني وکړي خو ځو یادا دې وکړي چې دا که خلقو بداوې دا څه حرام نه به په برخہ چاګته او چاري به و چې دا حلال لایج دی نو که حرام زونه به خو اوامن کانمیتن خیاغسو کو چه ومر پا جهل سرا پا کفر و شرک سرا بیدینه سرا میتو میتن مولو جن پا کنو فا احیه ناو پس منگا جن دیکا و جعلنا له نورا اوگرفو لمنگا ددد پار رانا یمشی بیهی فنناسی چه گردی داگی پاوجا پا خلقو کی جن تیری پقرانم ځندې کا فدينم ځندې کا پعلم ابا مسائلو پدينم ځندې کو نو وس خلقو کې ګرځې دي شي په خابات پوهس تکابل دي دا وسابو یو خوا هغه خلق دي چې حرام سزن په ځان خلل کړی حلال څهونه په حرام کړی بل خو مؤمن دي چې په دې کې د الله حکم پابند دي دا د برابر کې دي شي كما مثله فی الظلمات ایبشان دا اگر چا که دیشه چه پتیارو که پروتی لئیتا بی خارجی منها ندیوتون که داگینا اگر یو خدا مرک نروت نجون تر آگی او دا سر پتیارو که پروتی دا جهل پا مرک که پروتی اگر یو شان که دیشه صحابه کرام اگر جوندیو اگر رنا تر آگلیو اگر سر نورانیت دا دین نبی اللہ سلام ندفوست شو وچه دا سشید دا نور رستو برازی نو اللہو لنور ورکو صحابہ اکرام و لا او بلخوا مشرکانو نوی خوبتی آرکی پراتو ندا دوالا نو برابر یو خوبتی پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم دی شاگل اللہ نبوت ورکلے بلخوا ابو جہل دی او دگا خلاق دی شاگو پتیارو دی ملدی ندا برابر کی دی آیات عام دی خوا چو سڑی پا مسلو دو دن پوشو په حلال او حرام وبوښه ابل خو سره د چانه په ور شانته په صاحب کتاب نه پوری کې کی خور کیو هله تکي رضا دواله نه برابر غدا لیک ازوینه دا رنګ خير ما كانوا يعملون کافرانو ته هغه کار چدي و غدا جعلنا في كل قريه خد غشانته ګرځولې مونږه په هاري او اکابر مجرميها مشران اوغتن مجرمان دا اگا کلی کلی کے ہوتول خلقو اکثر گنانگار او مجرمانو نو پاگی کے مونگ مشران جوڑکو اکابی را غٹان او مشران چپاگا کلی کے طولہ خبر اگی منلش او کار دا اگی پا خلفان دیکی گی لیم کرو بی ہا چلی مکرو کی پدے کی دا پنزم قیدو پاگا درپیب سارا استا مقابل اکی بسوکی بکلی مشران خلق او تا تا با کندی خویان سوک مشران دکیلی آر کلی کدا سشتا ولی خلق و دراشی کنی چیر دا پلانی خو گورا دا خبره کنی دا مساله اکڑا چو دا کلی بچار ایتنگ نگنی لویچی غلی بمانخت نکوی اگر تا باوازو نکوی آخو زمان ولی دی مشر دی او داګه له خداګه په برکات او په توفېلا آباد دي نو کله گډې نه وي نو د دې کې له او سیلابونو براتل توفانو براتل دا کوته پروت دی مورچاکې نو چې سر আজি نه یو په لابل په اړه ما چې عقیده مستخلق الخلکو اوسم دا قاعده براتوي چې سیلابونو راځي چا په رکه دی اورل وګوره وې زموږه او خان دې له دیتاوی مخیطا کولی پروت دیکن بس حیفاظتی کئی دیرلوی تاکاتی ری اینورم چی کلی کسام صلیح حادثی رازی نو بس دیزی موار ری دیئے کانٹرول کی ریتا کازینن لاعقیدی دا خلق اچھو صوخ بس وو ری نوچه سیلا براغلی پاگا کلی ناغیر لنبیع ووڑی اور پس اگا کلی والی بیادی بازی سو کنو کن کتی سو جا خو کی سوچ نو دیکھ ویردہ که مسئلو خلاب کئی نو مشران ویخا چه سوزنیو سبندیو اکابر مجرمی ها وطانو مشران مجرمان داغی لیمکروفی ها چه مکروکی پا دیکلی که از دین خلاب پاسی جرگی اوکی چه ربز دا سڑی لرکو دکلینا ویباسی نو اٹسو دا ورکی اوکر نمو نیو نو بس بیاو اٹسو دا ورکی چیزی رو دیز اینا چه ملک دے پاکشی دا خو زمون د کموخ نه را روانه خبره دا روان خبر دین دی اه انو خو زمون غته دا قالله په مونږ نه یو مونږ اورسته نه سميږو خو زوک بس پکې دې ما نښته او کو بسلو شي اه دې دلانه می دلانه دې ساتي کنه زکه چې دی نو زمونږه دmai ولي چې ګیدل راځي او ټاټه ته لګي نو زونن بور پورې وړاړي دا له د فبرکات نو مونږ پګې بیا هغه ما کړه دمانه ته کو دا نو چه دا با دا مونگ نکو نو خواه تا مونگ بس آئلی لرکی تا سڑی او باسه رکلی تا او توو اے چه مصالی نکی مونگ تا پل علماش دا با حق برسلو یا اعقب جوڑی گیا ونڈا جوڑی گیا چه عام خلق بر دی وجه ملگردیا نکی چه مقابلہ کی با غٹ خلقی او صبر دی وجه نکی چه رمونگ او پشکیو لشاک کارڈی رخد نا اللہ رب العزت حق برسلہم ذہن ورکلی کنا اگر اوکلی کے مسئلہ کئی اگر اوکلی کے مسئلہ کئی اگر اوکلی کے سر سڑی و گوری اگر اوکلی کے سر لین دین جول کی تعلقو ساتی بیا رو رو و اگر پو وقیل آسی چگپو اوشن و سرخ پلوان رو رو او جدیو تا خار مضبوط کی مباز بیا تا نوې واکه دې ماسلامه تلکو بیا ما سلامکه نه حاله ټول چې یو بل ته ګوره تاندې ډېو کړې او وسې وسپان ول نه نور په پلاني راوستل هغه ملماره دار هغه ګردولې د مونږه باری وکلي کې مشران مجرمان داږي دې امکروفيہ دې مګرو کې پاره کې کله خو یا د مشران په برکت او په خدمت تران کې چې مشر یې شي کنه نه بس بیا کلی روخانه کې ورچې داغه عقیده خراب وي بیا الناس على ذي الملوك خلقوا من الشرق ومن بذروان ها جاءو اذا جن دي پر کړدلې او خپل را جاءو اذا خبره باندې ام بيان و ما يم كرون اجم الا بانظم بل بقل زارونو زان تر نقصان رسي و ما يشعرون ابو غنا وردا جاء اتهم ايات دي معجزه خبره کوله ز معجزه وتره غلا تاسو ګوره کلاچ راشه دې تماجه دا دې دلې قالو نوري لنؤمنه مونږ ایمان نه راوړو حتا نو تام سلم رسول الله تر دې پوري چرای کليشمو دا پشاندای چور کليشو پیغمبران الله تا موږ دینو بو اترای کليشي او کنه چې موږ ته خلک ابو جہل علیه السلام وي توبه مشرکا دا نو بو پښتو زده کړه دا ارچا بس تړلې شي ور وستې شي سوچوکا مونږ ته نبوات راکړ شي مونږ ته پیغمبر وېد شي ا رسول الله لګي او جاهل او بل مازه تاسو خبرو کې نه چ موږ کا هغه و چې یره ما منیجر کا بینک کې بیا موږ اما د ملک باچا کړه ته بیا ګور د مسلمانانو کوځي ګم د ان لاس خبره قبل اصلاحو کا آو دینا تکیه غواری قبل اصلاحو کا سوچو کا دا داگی اگلویر ترازو بنی اسرائیل ویلیو چه مونگ یقین نکو مونگ برزو تا سر کلام وورو نموس علیہ السلام بوت لو کلام یووریو بیوی ویرائی چه مونگ یقین نرازو چه مونگ یوز پاکبر استر خوووی نو علبا کی نو عذاب پیراوی نو کلا معجز اغواری چموجه زووی بیاوی موونه له بو اترکه خبره الله اعلم دا ځای کې دا الله نو مونږ نه او دا ځای لري هغه احسن حسین دا حدیثو کتاب کې ذکر کله لري چې دې ځای دعا حق قبلېږي د مغفرت صالحونکو او د یو سره ضرورت ته الله دې پونځ په رحم دوبو ښه دا مقام درو دعا قبلې ته د دوه نمونو میامس کړه چله کوه قافو کې او فالو کې الله او الله خبو یې کې حیف یا جعل رسالته چې کوم ځای وګرځي خپل رسالته الله رب چوکتل نبر طول مخلوق کې وراسو کوه محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم دا ازل د طول مخلوق نه ور او نو انسانانو کې ورا صحابهو رضی الله عنهم او غصره پیغمبر د غشان دغه نرستو لا حاجصو صدقه ځای پرې نه پازږي کو دی د دین خدمت چاله هغه سره نو د غره خلقونه په عمل کې غرا با اخلاقو کې غرا صحابو او سبی تابعین تابع تابعین او ائمه په دي طریقه دا سلسلی را روانیو دا علماء دا دین کار ارزو کنشکولی نو دین لالا اغا سو گرزو دیر چاگی که احلیت قابلیت خصوصا دا رسالت مرتبه اغا چالو ورکی چه لالا فخوا اغا پیجند چه دا زیره اغا محمد رسول رسولم مشرکانه سلی گیا دی اوڑا دیو جی روم بادشاہ تاپوس کرو نو بسو پیانا چدا سره چي نو و داو کېده څنګه رب تاسو کي نو هغه ته ویلو هو فن ذو نسب لن په مونږ کې ډېر ویني نسب والي ډېر چت خاندان والي الله داس خلقو ورکي کا ايصيب الذين اجرمو يقين لا جو برزي دا چ مجرمه دي سوغارون الله هي ذل د طرفه الله نه بما كانوا يمكرون ديو جات دي ما کار امام یرید لا او رسول الله ارادو کی ایا هديه او جہدایت او کی اغا تا یا شرح صدره للاسلام لو پرانے سینداگو د اسلام دین اسلام ته ار سینہ پاراکش نبی علیہ السلام نتا پوسیو شرح سشن ما شرح ویلو چدا نور دی موت قبل الموت هغه دیره چې اخرت طرف ته د امیشو علی کور طرف ته ډیره توجهی انابتی بیا ته به غرید او د دنیا ر د کور نه بالکل دی بسان ساتیو جدا کیږي د افراد کی کور دی اجازه شانته د مرګ د پاراب دی تیاری کی مخ خ خ خ خ مرک نا مرک لجمع کی مخ کې د مرګ نه تا نه ضرورت د مرګ وخل جمع کړي چې بیا وره بسروس کیږي د مخ کې نه تیاری کی عمل کی د دنیا کو ارواح حقارت ذکر شو کله نبی علیہ السلام ویلو الدنیا دارملا دارلہ ومالملا ماللہ ولہا یجمع من عقل له دنیا دا اګه چا کور دی شاخرت کې کور نې اګه چا مال لے چلتا ولا مال نې او دا ب اګه سړی را جمع کې عقل کل کې نې دنیا ملاد شه کله ته تاسو شېو چې مؤمنانو کې او خير سره څوک دی امی له سلامی له اکثرهم ذکرا للموت چه پدی که څوک مرګ ډیر یاد یې کنه نه غړی له خيال سره دې اډق شانته تیاری کې د مرګ نه د مرګ نمکه مخکي د اخرت لپاره ان دی سره په خيال دې الکیس من الموت دا سیم وی له حدیث کې چې څوک یې راغ چقپل ځان سره دې حساب کتابو او د مرگ نرست جن لے تیاریوک یشرح <تصفح> صدره لیل اسلام اللہ و لڑکی راناو اچھی پران دی سند آگو دو پارد اسلام او کلوکی سرد آگو دو پارد توحید اوسع قلبه لیل توحید و لیمان و من یورید آغازو چلہ ارادو کی اینو دلو چیزی گمرہ پریزی زکر چاگٹول اسباب دو گمرہ اختیار کردی یجعل صدره ضیقا حرجا اگر دی سند دو تنگا و سختا ضيقاً تنگا حرجاً ساختا ايضاً تبعاً ايمان خبرتاً ممشت لئ كأنما يساعد في السماء غوية خيجي دير پزور سراس مانتا شبه برطبو يديش ودير پزور خيجي اخطينشي نزل تنگ شي يساعد پزور خيجي هذا غروي ده سنس نام ثابت شبه جاسكي وصده سفر ودير للشي كنا وداره تنگ تنگ شي صحيح كمخلقو د توحید د علم ان کتابونه لیکر دینو اې کی راوستي چې په کارای د دلیل خلونه ده خا. نو په برا باندې سمره په زور کیږي د حدیث نه چې حدیثه زور کی نو سینې ته انګښلې تاسو هماره ځلان هو تاسو کړو دیو قبیله نه چلینا چې د حرجن ستوي حرج هغه دا چې ګمونو کې یو نه منس کې راګي رشوی هغه ته هیڅ نشي رسېره نه نا غي هو د منافق زړه دي دې ته کو قرآن بیان او دین دا غنیشرته دي ادي ایمان را نه بالکل دې رشوه ده پمنسکي نه په نظر راځي تو تلاس رسي حرجن سخت شيخه كذلك جعل الله الرجس دارانګي ګرځي الله پاکو عذاب على الذين لا يؤمنون باخلق من دي جي مان رولي رجس شي ګند مجاہد ویلو رحمه اللہ ار رجسو کلو ما لا خیر فیح ار اغسطو جباقی که خیرینا کار دے نو چکم خلق ایمان نروڑی نو بس باقی که طول بیخیری دن کخو بیخیری دی چو سن اقصان دے سپ ساد دے سپ ملک عذاب دے گرانی دست دع طول دے بیدینا خلق دلازا دا دے بیدینا خلق دلازا ادو گنانگارو خلق دلازا. درجه یو معنی آزاد نو عذاب پدغه خلقو دي نور عذاب غپريزا داشتلګ دي چې سينه تنگي او سختي او په مصیبت کې ګيري که دراغه نو سينه به پراخش نو باز مختلف نمونه دي کلاوت ټنشن وي کلاوت قيص وي کلاوت نمونه اخلي کنه دا ټنشن نه دي دا بد دي دا په دې دنيو اوقام کې زیات شینو بیا زهنه پریشانې به زړه به تانګي او سره دم مال داولاته کارخانه سوي زیات دونه سوي بنگلې سوي ګاډي سوي اجه دنه نه تاسو کې نه راوي خو نه تیاری نو او چې به شوروم یو کړی اځه مخ کې کړی ورپسه ځان چې دا څه جواندې په دوه ورځ کې اځمل ببل بیام خوشاله نشتا مزا نشتا، راحت نشتا، اتمینان و سکون نشتا نو داری جسته کن او دویم دارنگی گرزی اللہ باک، مسلط کی اللہ باک ار رجسا شیطانو دتیو رجسوی رجسوی گنده و پلیسیستا، ناپاک سستا اذا شیطان نا خوا سب گنده و ناپاک شتا <متحدث> لاغنو سوکا خوا پلیت و گنده شتا نوزا کیوی خوا چه دی پی مسلط کی نو بس آخو بیار اده کاری نو اده دیحو نیغزی رازیو اگیتا ٹولی دا شرک خبری خی از دینه اوگیو بسروانی و هادا سرات و ردبی که او دین اسلام لارد ربستاد نیغا و هادا اسلام یادی دین اسلام هذا دا چطو او دا مومنان دل پکلا دین اسلام دا نیغا لاردہ سراتا سرات و ردبی او جگشان دا قرآن لار دا نیغا پر اس طور بسے وضاحت بنا زی چھتے کا محکام ذکر کی ناغی تب ہوئی چھتے دا نیغا لار دا سرات مستقی چھاللہ تسوال کے گئنے چھاللہ ما پا نیغا لار کلک کی روان کی تغرط دا قرآن یادی تا مسئلی یادی دا قرآن دین اسلام دتے یادی دا لار دا ربستا دا نیغا قد فصلنا ال آیات یقنا تفصیل سر بیان اومن آیاتنا جاوې برا تخلي لهم دار السلام عين درات بهم دې ته پاره کور دو سلامتي يا دې سن عبد دي کور دو سلامتي سلام السلام خدای له نند دا هغه کور دې کنه هغه جوړ کړی مؤمنانو له هغه دا څنګه کور دو سلامتي چې پاږې کې خلق دهر قسم اونا جنونه خفقانونه او مرگ و بمارو هر سن پا امن دی او سلامتی او تاصل دی ونیز او لهم دارو سلامی وید چه خاص د دی ده نبل چال را کور ده سلامتی آدی ونیز درب دی دی وو هو ولیهم او خاص اغا اغا مددگار دی, دی دی ناصر دی دی بی ما عملون اصاب دی آغامل. اغا دی عمل اغا کارونو چی کول د امنانو عملتا چه تو کولنو پو بشه چه کامی اب ڈانا جو صلی صرف دعویٰ کری حتی عملتو گرن آغا ٹولد بیدی نئی آغا ٹولد دن دا غفلتی غفلت مرے پکار کی نو کور دا سلامتی آل با تیاری پکاری آغا قرآن و مجید تخویف ذکر کی اخراوی بشارت ذکر کمومنان اولا چیزی دا پارا کور دا سلامتی آلی نوست تخویف ذکر کی و یوم احشرهم جمیعا قاغر و دی طول یا معاشر الجن نی ایر تولیال پیریانو قدس تکتر تم من الانس یقنن دیر گمراہ کلی تاسو دنسانانو نا قدس تکتر تم تاسو دیر خلق تبا کردی او بیدین کلیم دی سمرا خلق دن چی دیر انسانانو نا ددک شیطانان پوچا پیریانو پوچا گمراہ شو بیدینشو نن دخلق و اکیدر تانگوا د غمړې اړېګې په ریانو د جناتو نه صح د باورې انو لږه راستې دهږي ام انخته ولاونکې یره ټونکې دا د پخواني دا روانه پناه به پوهه تخ کل جلا رب العزت دې ته وي چټولې اړېانو تاسو غو دې انسانانو کې پرا شبکې له کوم راه کړی دي که دې تکثرته لګن ویل ډېر شي کوم راه کړی وکال اولیا او هم من الانس نو بوایې دو ستاندې دې فنانو نه داملې نه بارا پاسي دې فنانو نه دی وسوي ربنا ستاندہ ایرابا پیدا غستوي باذنا بے باذن باذو زمون نه په باذو پیدا غستو او کارون پيستو ربنا ستاندہ ایرابا کارستو باذو زمون نه په باذو وبلغنا وبلغنا اجل من الذي اجلت لنا ان مرسله لاته څنګه موږ هغه دا ته مقرره کړې و څنګه د پاره موږ نه دنیا کې کار استو لدی تبا आवाज کو لدی منښتبا کوله خیال با نو بس تر دې زهر ورسېدو حال ان رمسوا کو نوو الله چور غري د تاسو بس اوس کور ورته یې رکن حال دي نبیه امي شبا په اگا چو غاری اللہ مگر اگا چو غاری اللہ آ دیسا مطلب دیر جمده نوفا سرین زکر کئی چی ردی دام مطلب دی چو جہنم تیو سوڑی راگی نو بیغ سوگ نشست کنا اللہ ما شا اللہ اگا سوگ بودی چو اللہ ایتی اوباسی یعنی دا اللہ چو خلق دا پارا سزا سے جو کرده نو داگی نا بل سوگ بچ کونکی بلکل نشتا اچھا اللہ اگا دینا باسی اور اللہ فیصله دار جدید برحمت شو علی د ویست نشتم بل څوک یې ستې نشي الله به او باسی او الله ته او باسی نه الله مگر هغه چې الله هوارې دا پیدره دې څه وی وګورا چا رب د تیرې دل نواز به وکم اعوذ بکبیر هذا الوادی یا نور البذر سیدی مونږه دې کاندې ار دې میدان پر مشربنه واړو چموږ دې خپل صفاحالو که ما کړو نه اوسه دي مونږ دې په ناراکي دلته به خوشاله شې څه ویلږه مونږ ته سوال وکړه په نارانه وکړه شریکه اللہ بو تو اسے ہم جہنم دے ہمیشہ اپ دے کیے ان اللہ بغ حکیمن الیم یتنفسہ حکمتن و اعلی اپو ہجے بغ او دا رنگے مونگا یوزے کو بعض الظالمین بعضا بعض الظالمین د بعضو سرا بما کانوا یکسبون و سبب دا کا سب جدی کاؤ کم کاؤ یو یو کو کم کارے چکو کا سرے کو د پاغه بے یوبل سرا یوق کو او نزدی بے کو پا جہنم بل سره یو خواد انسانانو نظالمان دی او بل خواد پیریانو ندی یو بل سرہ بے یو زی کو یاد یو قوم ظالمان بدا بل قوم ظالمانو سر یو زی کو ادر شنطی وی زبور کی داو کنا چی انی من المنافقین بالمنافقین ضد منافقانو نا پا منافقانو سرہ ساخ اب یا بردولو نا پدل اخلا سزا بولو علکوم حدیث افاق کراگلو من آغان ظالمان الله اللہ علیه چاچه ظالم سر امدادو کو نو داگا ظالم با اللہ پاک پدباندی مسلط کی تولی ظالم سر امرستا که امداد دور سر اکنه سبابی آگا پتا باندی تورا راواری او داگی اخپل امداد کولو داگا سر تا تا بس حدیث فاق دیکھا دنیا طول تاریخ پدر گوا دے شیعو ظالم اگا ظالم پا بل ظالم باندے ختم شی نبل راشی پاگا باندے نو اگا ختم کی نبل راشی پاگا پا باندے اگا ختم کی دسوئے سلسلہ جاری دا پا دنیا کے وما من ید الا ید اللہ فوقہا ولا ظالم الا سیبلا بظالمین اس یو لغ نشتا مگر ول له لغ راغ رټول ده پاس او یو ظالم نشتا مگر هغه مبتلا کول شي په بل ظالم باندې کته چې ما ظلمونو نقصانو غوښه به تشما په دماه بل به بتار شي د پاسونو ته بدل کی نو دا هغه د پاسه ببل راشي او دا سوچ نه کیږي انجام به اسی بل انجام او عاقبت ته نه بل ظلم کې ښه اند د دنیا بادشاہ را دوه راکړه یو داله بکی اچه بل پیراشی نیرو دیتوکرے کی و بخ پلے کینی دوچه بدا پانداراشی تو دیختم کی و بل دائیو تریقا دخا نگورا کتوی چه دا پیریانو دا جنناتو نتانگی ما امسویبات کی گیره ما اڈیری تانگ کردی کل راتا لوخی تانگی اکل را ساروی را اکل وار تانگی کور داسی دا مچه پاری دیلی دیت تانگ کردی سنگا کی دیلی دی <تصح> نو ادا بتا ظلم کرنو اللہ ربانے بل ظالم پیخ کرو تاکی آجازی وی او تاکی دا اللہ نا یرا وی کې دا گاوانڈی سر خسلوک وی د غریب سره نرمی وی ادیتین باند رحم وی ادی مور اپلار قدر وی ادی صحیح تربیت نو پدی ظلم بنا اختکی دی ای با کنا تا بس خالی بدر ننی دا خو یو ظالم الله پاک ظالم باندے مسلک کی چیاغت او سا کید اقبل جنم سزا چی تولی ظلم کے اکثر تاریخون چو گو رہے نظر بادشاہان پاکورن و پلنو دا کسی راگ لیدے پیران وغیرہ بادشاہ چی تسام کار کی دا اگے علاج محمق کیویلو چی بس دا چې چی دا دین تراشا زان کے عجزی پیدا کا الله دا فریاد شروع کا او دخپلکورن بی دینی بیلمازی دا ختمک گورا چه بی دینی شروعی دمونزو تا نوی اداو تا نوی چه تیوی ختم که دا کورن نور دا گانو اٹیپ و دنگ دونگ و ریدونه نمانکه نبیاسم دمی اچی دیو تاوی نبیاس جا کلی و پسا دی اشور زوگی دا سن خبره توجه پا کارده اللہ تا پداس مصلو کی چلا تزمو حفاظتو کی اتامون ذا انسانا نو ذا بيريانو ذا تو ذالمان نبا امن كي اومو الجن والانصر اي توليا ذا بيريانو ذا انسانا نو ان لم يا ديكوم رسولا منكم اي نورغلي दासा पेगांबरानस्ता सोना يقصو نا عليكم اياتي सुलोस्तली बदातुवाने اياذنا زم بيانول يا كا بي وينذيرونكم او يرول يا दासो دقا ایومی کم هذا دا ملاقات دروازه استاسو نچه دادا تاوستا پیغمبران نور اگلی نگوڑای دا خطاب چا تاری د زانسان لطولی تنوی دا پیریانا دا انسانانا بلکی دا طول مجموعی تا داوی اذا من کم نمراز سلی من احد کم استاسو دا یول طولی نام تاوستا پیغمبران نور اگلی نجوابش دا اگه خبری چیر پا پیریانو که انبیاء را غلی دیو کنا اتفاق پا دی خبر دیجی پیریا نوک انبیاء نیدی را گلی ادخشان تی زنان اوکی ننشتہ انسانانو کدی او صدیر علی کدی دخشان تی من کم من دا جواب و شخا چو اسطانسو دیو تا نولی چو دی پیغمبر مبعوث شو ناگر در طول دا پارام دی نو ملائکو نیزکنونا لیگو چوینیو چای په دنیا کې او سیدون کې ندی از غراشق او سیدون کې نه ني بلدا چې باندې اړ دي ضرورت ادل دو برداشت نشي کولی هوتي نشتا چریونی په پلسکل کې هغه بند پلسکل کې راتلې د به ضرورت یې تباسو خا کده پیريانو نه پیغمبران لګلې نو پیريانو کو بخولو یو له پالتو خبرې کړي او صدا کړي و خوين سانانو په څنګه پیدا واست هغه جنو مورنو خبری که دی ده بسن چلو او کل چه ده انسانان رو لیدل پیغمبران نو گور پیریان تم پید آغستیشی زکا چه ده پیریانو سر یرت رحانی ده انسانان نادتی و سر او ده انسانان چه کم پیغمبر دی نو الله اللہ دا چه قوات ورکل ده چه ده پیریان ناگست نو ده انسانان و پیغمبران رو چه در طول کارتی روان شا یو دا او بل جواب داری چه رسولون کدر رسول نمراد عالم پیغامرسون کی مبلغ وعظ او ناسح داوغستیشی نمانا بیاو مصانا شوا چه پا پیریانو کی خدا سے خلاقو که نا چه او بلتے پیغامرسون دا اللہ طاق چه قرآنی غوری رکند نبی اللہ سلام نا ولو الى قومهم منذرین نقوم تلالی روان کی نا پیغمبران نو. دم روچی نصیحت و تکو بیان و تکو تبلیغ و تکو ندگر و سلخو تراغلیو کنا نبیہ گیتام خیتاب سے ایشو شب بیانو لیے بتاسو سمایاتو نو یرو لیے دروازن قالو شہدنا ابو آئی دی منگوائی اکرا حالا انفسنا بخفلو ذانو نو وغررتهم الحیات الدنیا ادو ککلو دیل راجوند دنیا وشہدو علا انفسهم اگوائی اکرا بخفلو ذانو نو انہم کانو کافرین شاقن وزی کافر شهیدو علان پسیم اقرارو که فقپلدان چمون کافیرو غالقا الله يا قر ربك مخلق القرا دا بلی و جا چندر استه هلاكون کي كل لارا بي ظلم من ظلم داغي بي ظلم ظلم داغي خلق خ دا معنی زهين طلب لچي نه دا لا ظلم نو آګه بیا دا مطلب دي چګنه دي خبر کوي نهي پیغمبرانه وته ني ليګلي کتابونه وته او بي هلاكاي فانا بہتر مانا اولا بظلم اهلها بشرک امید عباس صلی اللہ علیہ وسلم چی الظلم دا اہل دا دی فا شرک سرایا فا شرک ماندی بیو قومنها لکی و اہلها غافلون چی اہل لاغیوینا خبرا مکن خبری انبیاء و ترودی کی و لکل ان درجات ادا پارا دا طول و انسانان دی که پیریان مما مم ممائی عملو داگا عملنا چکلے دی وَمَا أَمْرُهُم بِغَافِلِينَ أَنذَرْتَهُمْ ام خَبَرًا عَمَّا يَعْمَلُونَ فَأَمَلَ أَكَارْنِ چديک پیغمبران وڅتر عليګل او خبرولي نو دا خدای انصاف الله دې عبادت ته ضرورت ته او ربک الغني وذ الرحمان او ربستا به حاجه لري خوند رحمت رحمت وعلى ذات ڈاز اکثر اردو و مفسرین ماناکی چه بے پرواہ دے نظایر که داغی معنی پر اندخان لگی چه بے پرواہ خمول داگی توایو چه غاپی لی ناقض اردو بے پرواہ لباس دے اگر که معنی پنیس صحیح رزی بے پرواہ دا مطلق چه سا پرواہ دا چانکی سا ضرورت و تنشتہ خوزمونگا اوستاس پر اوگون خناشنا لگی کہ نا کسو کوئی بے پرواہ آزاد نه به تر درجه مون دا وایو چې راځو تاسو به نه حاځه به حاجت دي هیڅ ضرورت او حاجت نشته دخل کوی عبادت ته ذو الرحمه ارحم ولزااتې که څوک رنگ زه نشتا چې یلک اجته نه نو زمرا کلاوب نه کوی زمرا زو خلق لا جام او دار سو الله و ذو الرحمه رحم زیاتته نو کني چاله ورکړی هغه خلق ته خو اگر دی لایق دی او بس دا هغه رحم د دنیا کې او بل به مؤمنانو دا رحم د دنیا کې د دنیا کې به لګاځي او تکلیف راشم ده هانه چې دا هغه زه په پو خوگو پوه شي دول ارزق والدي ته دنیا دا سکه هو له خلک کوي چې خورا کو تعالی سو کراشي کنه نو زه دا څو ډیر څنګه یو هرڅ نه یو څلانس کې نو وې بل څلانس کې وې سکه اچھا سو کو او نه و کی ونیو په خوړ لمومن لپاره غاج هم تهان تیار دي اداه ور تیار دي نو دا, دا که ساک او اوغلا دنیا غوداګه مثال قران او ته وی دیه ساک اياش غچریو غاळी يذهبكم تاسو په یاله با او قائم برکی اباد بکی ممبا دکم رستو استاذونه ما ياشا او هغه د الله خو خير کما انشاكم من ذريات قوم اخرين څنګه چې پیدا کلیه تاسو د اولاد د بلنا کتنندا ناشنا غانې چې څنګه بمونګلر کی وې دنیا کې استانیکيانو او مشرانو ا غیبا خندان ډيرا کولا مهنتونا کسبونا بهم کوله غب شپ بم لګاو ا ا دغه شان لګیا بو چې څه به اموي اجوند 13 اموند اورفری نپې ځاندا کته تا کال و ختم ور ترانو اگېله به څه پړماته مون تلاله سبم لاستو شابه نک بار باندې آستو ها اچھا بچي مختلف خبره اي به نه دو په کوم دو خاتم عمره ثوابي پورا د شيطان آستي اي به منځول لګري بل له دکي اوسکي دا هي پتا ماله کنا نه جا کا به ته توکل نور په مونږه د اسا پدیناري نه ها داو چې کله به مول شو نبي پر پرسي خضرن پر وينه او خاص در هغه وا چې دا غینه بده یومیه شته کڅوړه چې پاتش یتي مانن به خپل دیو اوابه لا نه شو خو میخه به لا شو نو دغه نو خلینو کې نو او ولادت بدره غلي نو سیه کلو سیه اږي برازي پدی کورنه پدی لار کوسو کې مومند تلوي به اتبنه بیا ایا استابت اشیاد کی چر پلانې چو د سویلې حج زمون بابا غانو کې نیکانو کې تیر شو نو <coughs> صرف لنبه دې پاتې شي اگر خلق له زور نه چاغي الله د وحدانیت مسله مني قران جو دکم حلال او حرام ذکر فلاغنه مني او بس د پیرانو د شیطانانو په خبره په شېو حلال او حرام جوړي الله ویته او تاسو بلرکم نوربالا ولوم څنګه نه اِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَآَاتُ یقینن اگا سو چه تاؤسرِ وعده کی گئی خامخارات لنکی دی اگا عزاد قیامت چه تاؤسرِ وعده کی گئی لآاتن خامخارات لنکی دی شک پاکی نشتا وما انتم بمعجزین انیتا سو اجزکون که اللہ لرا دا چاوی لیو چا گو را دا پیرانو بے حلمالنگانو بے دمرلوی مرتب خودلہ چه اگا یووی چورګه کو. سبا له کتابو ستا زده او ته دلته ستا بازار کوم نا غلاو هغه بلته پړیا دغه چې دا څه بیا دغه چې ها نو په نور کول نه سکور کو چې ستا به کی به زو کو ها مختلف خبره مشهوري کړي نو تاسو د لږه کوم آزاد دی او سزا سزادا تاسو وې چې اگر وځ بنرای دي ها ته الله اجازه کې اوان دومبه معجزه نه په تختې دوه سره جو تختې ندا صفاره شنو سره چزور سره عباره شوکی ان مال دولت سره په یو طریقې سره پلانشي کمزوره کړي رسول سلام وي دین فنانو در من مل مل قسم ملی با کی فحد انفثكم من الموت اخپل ځامن موږ sumarې کرا ځکه چې کومز قسم مې دی بلنامه چې کوم څه تاسو سره واده کې غږ نه اتللې او ورتهاسو الله نشه کمزوره کولی چې ته به ته تختګنی اوطبت اچانا پاناشی اوستاق اسو سفارو شکی ومانتم بی معجزین نیا تاسو بچکی دنکی نیا تاسو عجز کونکی اللہ لرا قولی قوم عملو اوائیو تا اے قوم عمل کوای علی مکانتی کوم فکلو تری قوم بندی انی آمیل یقین انزا عمل کونکی دا اعلان دا براعت دی قولی تا خواتا مسئلہ بیان کرا تا خواتا توحید بیان کوا و کړي دا د صحيلې جوړي اته وسوته چی دا به تحکار و وي چې تاسو خپل کار کوي چې مقابل حق ده ازه به خپل کار کوم چې تبلیغ او بیان ده حق دي فسوفه د عالمونه پر زړه دي تاسو به وښايي ما ان تكون له عاقبت الدار چې سوک دي چې سیما راغله بارا قر د اخرتو عاقبت د اخرتو عاقبت الدار انجام د اخرت د کور هغه بچا ده بارش چه وکوسان یو په امن کې راشي انه لا یفله فالظالمون یقین نشاندري نکامیږي ځالمانو دې زن روستوبیا تحریمت د ګور الله باندې ذکر کوي په ورو په تفصيل سره کا اځ عرب او جاهل ښکار کوي چې دې څومره لو جهل کړو چې اله حرمت کړو دې ځاننا د ابن عباس رضی الله عنه ویلو چې څو دا شوق کوي چې مار دا عرب جاهلیت او پہچان نو دیوصل دیرسو ایتونا بجی فرسو کن عاملو لینا پوبش وجعلو لیللہی او گرزو لیدی خلقو دی مشرکانو دی اللہ دی پارا ممازارا مم دا حق سنہ چا اللہ پیدا کل دی من الحرث والا نعامی چفہسلو ندی او ساروی دی نصیبا برخا دی اللہ دی پارے برخا گرزو لیدی نصوی فاقالو ها ذا لیللہی بزعمهم فسوایدی داد خبر کی دی دا ری خپل خیال لې خپل ګمان دی او دا له او دا زموند شرکا او دا جوړې سي به جوړې کړې په خپل کې او یا په ساره کې نو ګور دا څه وښو چې دیو قتل چې دا موږ کومې څه نه د الله په راه رسول الله صلی او بلخوا خواجه زموند اله کومې څه نه نه راغځا سند نه به الګټه فراوړل به دا اغه رضایت او د الله دایې صبر دی شي نو مطلب دا رچې دې بخښاله شي ان جدي خوشاله شي نو الله به پرزاد شي ها اغه به رضای کوي چې دې خوشاله کړو نو دا به کول خا دای چې بګمният کول نو اغه وایو ها کله بدای شي اوس چې په اصل نبی یو خو یې سګزلہ بل خوا نو چې د شرکا او دې سینه بعد الله په سکه پره وتا دا به زو واپس راو او د الله یې سکه بکام یو کنه نه به یاره غنځنه ذات ته نه نو څنګه چې په فصل کې کول ولن عام په سارو کېم یو سارو به منه چې الله په نومش ورست چې به وکړل چې بیا خپل خپل شویل غټ کړه شی دی واخه تیر څه او سوره شی نه بي د الله په اړه بل شي ادره خپل ته ولا دل نو دی په دې سو دن دې په به وکړل کارونه کوله او ظلم ذکر کی فما کان لشرکائهم پس هغه ساج چوبه را دي رشرکاو فلا يصلو الاله نا غن رسي سيد الله تا دا الله يسه کوي نو دشرکاو دي sene به لناسته وما كان لله اوغه چوبه دا, دا يصلو الى شرکائهم نا غبر سيد دي رشرکاو بيسكي چلته کوي نو چیرابز دې راځي کنه ويفعلمون انهم يحرمونه قربتا لله مې ابا سي وي چې لديده ګمانو چې دا څه دې حرام کړې دې په او منله لې ر الله دې پاره نو دا څه دې پاره قربتا لله چې الله دې نږدې شي خیال کې دا خکار کوخه انشاء الله په رضا شي دې توې معنا خدای ر الله په اصل کې ابصار رسط قرآن نور تفصیلون که سا اما احکمون بدد آغا چی دی پیسة لکی نا کار پیسة لده اکلا بدد پیسة لده اکلا پس الاساروی دل اللہ پیدا کلو لطا پاکی دا غیر اللہ پنم مند سارویو مندلو منخ فنیوپلی یو خریدا ظلمو کل او بل جی کمشیر ردیو خرابو دلو غرزولو لگری دل اللہ پنم مندلو او خرید اللہ پنم مندلو آسل دلو علیہ وَكَذَٰلِكَ ذَيَّنَا فَقَمَ قَيَدَهُ اغدا رخا دا اغشان دے خواستقر دے من المشرقین دیر تد مشرقانونا قتل اولادهم و جلد اولاد دادی شركاؤهم شركاؤ دادی مجاہد داد امانا کیا شركان امراد شیاطوین دی شیطانان دادی شدیتا بے امر کوا یا امرونهم ان اولادهم خاصيه تل عائله چغبل اولاد قتل کي نه وي چسباب منربانه فقر علو غراشي نبي عباس کي اولاد بس کي چ شرميږي خراب رسره ري نه كن هيا خلک وي چو گور تا ماخردي دلور دي وادي شي داب سن چني په بها نه ماشن بهولاو څنګه لك بهاخا کړو نمرپور رسول مونې کړي ها داغي نمونه دې دروازه کوم داسو وي دا اگو خنند دي چدا ابراہیم علی السلام په دې چاراره خلیدا نم موږ بدغه سنت تا ده نو لا دې قتلو دی وسړي بډیر زممنو شو چدا به وي چبا تایو پکې مامانې له بلاني انا مو د بوټو درګه پنوم هغه به الاله واخا انډوسټان کې علماء لیکلي چبا قاعده وونکو به ګنگا ته ویشتو چدا ده په پنوم باندې هغه خپل دیوتا به په خوشاله وکنه دا کارونه شي وی دی او و څوم کې دي چې کیه شي غا نو کمی دا ستنه الله عالم چې خپل اولاد قتلې دا هیڅ شو و مشرکانو و تا چې خپل اولاد قتل ک جلال د بنز ليش اشورکاده په خوشاله شي نو تا ته بدم از علیها چې ګور دا خو ته په خوانه مون روانه خبره دا مونږ کار دې مو پکې تر قتل له پورې رضا یو دا کاروم کړي توس مون منه کې ده دین دا غش په ماکبه چو کون دمرح حتى رسیدری په باطل کې چاولات قتلې پدې سفروانی پیره واست ما سلامني طبخ خپل کار نه پرې تا در دې خبره حکم دنو او کبوټ کې بوتان پراتهون دی نو الا د کور مجھے حکم عذاب لا اله الا الله ما تا کده کل کلمه توحید او دا bang حکم دی ژبا دا کو طبخ خپل کار کې چا پیروکی دې سلامونا دا ناروا او تبا به وسدی کېږي نه چې داخلك بسون سميږي تر شغل کې او اړکت نه ننو دمره pore د حد نه وتیونه ليردوهم چې تبا کي برباد کيدي ولي المسو عليهم دينام او ګاډوړ کيدي باندې دین د دي, دي ولو شاء الله به طرقه به د الله ما فعلوه دیبدا کار نو کله فذرهم وما يسرون پرې ځدي هغه دې دروځولې دا سهات مخکمه ذکرشه چې باندې په اوله مطلب داسه چې دنیا کې حق او باطل یو به سره جنگيږي هميشه د پاره دا, دا ختمي کی نه چې ګره باطل دومره ختم شي چې ملته پاک شي نه دې مو مقابله کی اه اه او رابشتا موږ آسمانستا نو حق و باطل بخام دا دا او باطل مخا مخای عجیب یو به سره دا مقابله ده لړای او جنگونه برازي بس دې کې حکمت تل دهنه کیچیو تلر کیو بلله طرح کی ورکی دواړه به یې تزور دا سوال وکي چې دا کار کړن ختم کې چې مسلمانان پاس پديشي داملیا څخه خبره دا زميږ بیا څه مطلب دی ادا ز وبسته له خلک له او شوه دي وبسته کوو کې پران ټول تصف نشو نه دا بوت جهادونه کې تب بای کارټونه کې تب دا ټول ستاره پاره خبره جوړه باقي مثال خود مردا ورو سارو دي خې په څه وسوي زور ټول دی چه حلال و مردان امریکا نو خلق ده کم یو احکی الفاتی او در دو یاسو گوری اگا خود دقا دی سستا ده پار امتحان لیا از میخ ده بس پری اگا چه سکی اگا با که ده روح بجوری خود تبور بسی نو روانه گی نو کم دچا پری خود فقالو او وای ده ها ده ها نغام هوا حرطن حجرن ده ساروی ده او پسل لی بند کل شوی ده حجرن حرام ده پمونگ بانده ده دبار مون حرام کړي ها لا يطعنها نبخرج لرا الا من نشاءه مگر را سوچ مونږ agarose چ مونږ غواړو د زامیمه نن له په ګمان خبره نو اګي بهوري څه ته اجازه 두고 چاو نو به څوک بدانه کری وا زیات تر به هغه خلکو خوللو چې هغه بوتانو د درګاونو مجاورانو انځوران جوړته بس هغه سيز ماغي پسيلي کړو چې دي به افري 200 به افري شادي وکړو چګورا ا داسه ساروي باهيرا چې دا هغه په با صرف ناري نه خوړل اگر واست شرم لګي روز ته یاد کړه او قاول له داځه کې قاولو دبل مفسر هغه وین چې ساروي نو کار نه کړو نه داګي خوراک کوو یو وان عامن انور ساري حرم ظهورها حرام کړی شوی شاغانې داري تاري باندې سړلې نه کوله بارونه به په نه راول ولي بس د دې په نوم باندې آزاد يم ته د خدمت نشه راسته اوبل ځا دې چې ګور دې باندې چسنګا سا بار راول سړلیکو لا حرام دي نو د شانته بچو کارون نه اخلي بالکل به دې بس بچ ساته او دا برکت دې ساري او نور ساریو لا یاد کورونا صلی الله علیه و آله اختر انا علی جناخ لینم دللا باغی باندې ده پاراد بوستان ادرو جوړول په الله ای بهمون تدا حکم شمیر جدی الاله و کنه نو دلانو مپناخله کور دا دروغه په الله باندې جوړول ساجیدین درجا تشتاب ورکه دیلرا نمکان یفترون پس سبب داغ شدید ورو جوړول د افتراس زبونه ورکه وقالو اواید ما فی بطون هذه الانعام اغاجبو ګېړو د دې سارو کې خالفت الذکورنا خالف دې زمونګه نارینه و د پارا او محرمن علی ازواجنا او حرام کله شي دې زمونګه زنانو البحیره لا یاکل من لبنها الا الرجالو ورته بحیره سارو کې کوم به و کنه نارینه بصره نارینه و خلن زمونګه حرام کړو او هغه به حلال کو او بچی به ترای واستو جواندی بو نوی بیچه بس داخو حرام دی او زنانو اکا مل بو نوی بیع رازی داخو از در طول در پاره دی و هاشئون اکا لهم رجال و انیسا کسا با پکی ملوش نوی بیع بیسوی بی چدا یعنی نبیان خوری زنان نبیان خوری و این اکم مائتتا اکا چره و با مردارا فهم بیش و رکا با پاری که طول شرکو اکا بس ام خوش آلی دو اجا چته مردار فاريو ورټول بده دا وی دلته داس پو هغه و دا چې مشرکانو ساجدین مواصفه هم زردا چ سزاوه کې الله دې نه را دي خبره دا بیان چ کوم انه حکیمن علیم الله حکمت والا په قد خسر الذين یقینن تاو انشوا خلق قتلوا اولادهم چې قتلوا خپل اولاد صفهم بغیر علم و وجدنا بوینا بغیر د دلیل مو ایلم غصر نو نو پو دمر سطاحت کرا گلو جغپل اولاد قتل که و حرمو او حرام کلی ما رزقهم اللہ اغسج اللہ ورکلو دیدن افتراءن علی اللہ دروغ جوڑو البالا باندی قدو بلو جگنام شو رہشو و ما کانو محتدین و نو دیلار من دون که هر یو سس که زدن حلال و حرام جو کرو نن مسلمانان با قبل معاشره کسل چکی نو چی دیچه تا پزن حلال و حرام ج اجیزا غیر اللہ پنوم باندې منښتونی کیو حلال زونات حرام نکی کینی وره دا غونډه نه ماف کیږي دا شرک او شرک الله نه ماف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَهُوَّذ أَ شَجّاتٍ م عروشاتٍ وَغَرَ م قلوشاتِ وَنَّخْلَ وَزَّرَ مُخلِفًا أُكُهُ وَزَّيتونَ وَان وَزَّيتُونَ وََُّّ نَ متَشابِهَ وَغَيْرَ متَشابِه كلُل مِن ثمَمَرِهِ إذاَا أَثمَرَآاتُ حََّّهُ يَوْمَ حَصوادهِ وَلَا تُصْرفُ انه لا يحب المصرفين تیسرهت الانعام کې دمه حساس ورسيو باندې کې رد د شرک فعلی هغه کارونه چې مشرکانو د خپل طرف نه جوړ کړو حلال او حرام تحریمات دا غیر الله نیازات دا غیر الله یې کړو نو قران مجید پاره یې مان رد کاوه هغه مشرکانو له زورونو ورته دا چې تاسو سره هیڅ دلیل نشтал به دلیل یې او کار کوي دا شانتي د جاهلیت خبره چې سم روي نو قران مجید دا رد کاو تفصیلا دے مقام کے ہم پاگے تحریماتو باطلوں باندے قرآن و مجید رد کی چدا غطہ سو باطل کر کر دے دلیل آقلی ذکر کر دے اور رد مشرکانو پاگے عمل باندے شرک فعلی باندے بیع ذکر دے دا تحریماتو قہریو پا یہود باندے چو دا اغی دا با دعملی رب بلی پاک سیزون اغی بند حرام کرو نو جواب ام دا پاکی که دا اغی خلقو دی اصال چو دا دا پخوان حرامو قرانوی نگا کتاسو بند حرام شوی قهران او مطالبه که لمشترکانوی دلیل اغی سر دلیل نشتا کم چه اغی ورد دلیل ہوئی نو قران پاکی رد که دا خود دلیل رد پا دلیل باطل داگی بانده بیا ذکر دیتا حریمات و الهیو چل اللہ کم سزونا حرام کردی دوستو حکم کردی ترغیب قرآن بیا تا خویفات تی اخیر کبیا بیان دیتا پیغمبر ترغیب اعمال تا اور رد پا یو باطل عقیدہ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ او الله او ذاته چه پیدا کړي باغونه خريدون کې سفرونه ماروشاتين خريدون کې او چه هيجول شي سفرونه تا وغيرها ماروشاتين ان دي خريدون کې سداسه باغونه دي چاګه د خلق انتظام کوي دا سفرونه د چتونو نو پاگی بانده خواریگی خوامی وقتی لکا امگور شو خپلاوالا تاناو مضبوطا مانده نشتا چه پاگی ادریگی و غیر ماورو شاتن او اغا میوی چه اغا نی خواریدن که نشخی جولی سفرنو